a voice that must be heard. We are at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 Dit is een geskakel by netradio.sa in ons webwerf www.netradio.sa.co.za Op ons webwerf al die noodzakelijke inlichting, soos die name van die omroepers en die programme wat jy al ken uitsaai en dan ook die tye van uitsending. Dan het ons ook een archief waar jy kan gaan kyk na vorige uitsendings Dit kan jy dan sommer so online na luister of jy kan het aflaai En dan op daar manier op jy eie tyd daar luister Op jy eindige oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene Die staat van vrede in Pretoria, Suid-Afrika En ons program, Stem van Hoop, ons wil graag een stem van hoop wees. Waar daar geen hoop is, die moet die mens altijd hoop genereer, is in ons vermoe om het te kan doen. Hoop is deel van geloof. Jy sal onthou Paulus daarover geskryf het. Praat van geloof, hoop en liefde. En dan sê die grootste hiervan is die liefde, soos een boom begin maar met die wortelstelsel stelsel die plankie wat daar begin ontwikkel dit is die geloof ons geloof wat geanker is in Jezus Christus en dan die blare van hoop blare van hoop op vruchte jy sal onthoud die Jezus die vijenboom sê en hoop gehoopte daar vijen aan is blare is altyd die teken van hoop al wortel is som stikkend geslaan die reaal en hang aan vlarde, soms is ons hoop ook so aan vlarde, maar oorleef ons dit en dra uiteindelik daar die prachtige, wonderlijke vruchte wat deel is van een gelovige se lewe. Stem van hoop, ons wil graag een stem wees wat hoop uitspreek. Ons is hier aan die einde van die sabbadag die dag waarop ons ris, want ons is om een biekie te kan ris, en dan defie, die ovolente morgen, dan pak ons weer die nieuwe week aan, en dan kry mens so, dier die loop van die week kry je weer solke boodskapjes, met mense wat uitsien na vrijdag, <laughs> so dat ons weer die naweek met een kan aanpak Nou ja, nou is dit die einde daarvan. En ons hoop dat hierdie program vir jou sal help, om te bou op jou hoop, so ons met blijdskap en vreugde en opgewondenheid ons reis kan voortset. Ons is ons reisigers hier, so tydelike reisigers hier op die aarde maar wat een eeuwige bestemming vir ons, waar tyd gelukkig nie meer gaan tel nie, en geen hartseer nie, hartseer nie, geen syktes en ellendes en die soort van ding nie, net blijdskap en vreugde en opgewondenheid, tot in alle eeuwigheid. Jy is baie welkom oor of jy hier in Zuid-Afrika nou ingeskakel is en of jy ergens in die buitenland luister altyd even welkom, hoor, is altyd baie welkom hier, en ons is van God afhankelijk, by hierdie program is ons totaal en al in God die enig vader, sien en heilige gees, in Godse hande, en vir ons is ook nie skaam om dit te belei nie, ons belei ons geloof in God die enig, en ons afhankelijkheid soos wat die Heere ook vir ons geleer het om te bid. Jy sal onthou die disciples wou weet hoe met die mens bid. En Jezus het die onse vader vir hulle geleer om dit te bid. In die himmel, had die naam geheilig word. Dis weer ek die kind onrein, en ek sikkel weer vanavond. Die verreld blei gebeer ek sal s'n moog my God hiervoor. Kans na kans, we read the map die bestaan. Ek ken my diep gedagtes, ek ken my beter as ek self. Al sê die wereld ek so slecht, weet hy my hart bly altyd recht. Voor die eer, ek is veilig, al gang wat gebeur, ek gee myself, gebruik my, door die eer, ek sal, vir nog een oomlik kan staan, dit nog een oomlik voor ek Dan Ek al ons lees soebykie oor die eskatologie Dit wil sê dit wat aan die einde van tyd gebeur Nou is ons in die tyd waar ons wacht op die wederkomst van Jezus Christus. Wanneer jy in Israel kom en jy krij die geleentheid om bybiekie daar oor die stad te kyk vanuit een bepaalde uitkykpunt, speciaal so ingerig is vir bezoekers, groot parkeerarea en sove busse, dan kyk een mens oor die stad, en jy sien die berg, die Oolijfberg in die oosterbaie duidelik, helder, duidelik, en volgens die profesee, gaan Jezus sy voet daar raak, want dit is net daar waar Jezus opgeneem is, sal onthou, met sy jimmelvaart, het die engele gesê, net soos wat hy hier weggeneem is, net so gaan hy terugkom, so worde dan ook voorspel, dier die profete, dat Jezus, gaan terugkom en sy voet gaan juist daar raak op die olijfberg en aangeweer daar klomp die goed waar oor ek nou wil uitbrein nie maar die belangrikste ding wat gaan gebeur is dat die duisend jaar van vrede gaan aanbreek waarvan ons lees in openbaring 20 die Satan duisend jaar gebind die gelovig is heers saam met Christus Dis herstel, dis die herstel proces waarmee God bezig is en gaan bezig raak ook by die geleentheid. Wanneer Jezus is die laatste Adam, dan terugkeer en dat hy oor die aarde gaan regeer soos wat die eerste Adam dit moes doen en nie daar aan geslaag het nie. Hier is nou die interessante ding, dat die duizend word, vir die, die, die satan word vir duizend jaar gebind. Ek lees nou maar vir jou van vers 1, so my vinnig lees. Eerste 6 verse hier. Kut die engel uit die jimmel sê neerdal met die sleetel van die afgrond en die groot ketting in sy hand. En hy die draak gegryp, die ou slang waar die duivel en die satan is, jy moet al die, die woorde probeer onthou, as jy denk aan die duivel, die slang, soos wat ons om daar recht in die begin in Genesis kry, by Adam en Eva, die ou slang, waar die duivel en die satan is, so hy is draak, ou slang, duivel, satan, en hy het omgebund duisend jaar lang, Ek wil nou nie hierover vreselik uitbrei oor die verskillende interpretaties, dier die verskillende kerkgenootskap en goed nie, sval het maar so letterlik as wat het hier staan. Hy word gebind, vir die duisend jaar, en om in die grond afgrond gewerp, en om toegesluit, en het boe om verseel so hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die duisend jaar volleindig is nie. Je moet nou mooi luister, jy kom word mense verlei, jy onthou ons bid ook nie, onse vader laat ons nou nie in die versoeking kom nie, ons vraag eindelijk dit vir die heren, ons vraag nie, ons sê nie rechtig, lead us not to, into temptation, want dis nie rechte vertaling nie, God verlei niemand nie, Dit die duivel wat dit doen. Maar nou gaan hy vir die duizend jaar aan banden gelef word, so dat hy die, die naties nie meer so verlei, totdat die duizend jaar volleindig is. Nee, dit is een experiment wat God hier doen om mense te leer en te wees, hoekom ons die dinge doen wat ons doen, hoekom treed ons verkeerd op. Dit is omdat ons naar die stem van die duis, van die duivel luister, soos wat Adam en Eva dit maar destijds gedoen het. maar dan, in een slechte nies wat daarmee saamgaan, is daarna moet hy dan een kort tykkie ontbind word, en dit gaan ons lees vanaf die 7e vers, hoe so ek lees nou ees hierdie tussengedeelte klaar. Ek het troone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien, van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jezus, en oor die woord van God, en aan die wat die hier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie en hulle het, hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lang Jezus Christus sal jy onthou is die koning van die konings nou wat er konings dit is hier die konings waarvan jy nou hier lees hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lang Jezus en sy brood. As koning en koningin, gaan vanuit Jerusalem regeer. Maar daar gaan baie ander mense, verskillende dele, eindelijk soos wat het nou vandag ingedeel is, omtrent ooral al die verskillende lande, wat jy kan herkene, as jy een wereldkaart het, daar gaan konings aangestel word. Godse mense, gaan saam met hom, as koning, koningsregerie, sal onthoud is wat in die oordeel gaan gebeur oordeel van die kerk waar een mens dan koninklijke status gaan ontvang al, al dan nie, as jy nie een kroon ontvang nie dan het jy die aard zijn zaak na die koninklijke status nie en wanneer die duisende jaar volleindig is, nou hier die duisende jaar van vrede wat ook bekend staan as die millennium Duisend jaar van vrede. Sommige mense sê, dit is nie duisend jaar nie, dit is sommer net een symbolise getal, nou, daar oor wil ek nou nie argumenteer nie. Ek sê maar nie, daar gaan so'n tydperk wees, waarin die duivel gebind gaan wees, en hy geen invloed gaan hee op mense nie. Maar, nou lees ons in vers 7, en wanneer die duisend jaar volleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind, waar dis slechte neus, hy sal het maar sowas het self aanvoel En hy sal uitgaan om die nazies te verlei wat in die vier hoeken van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir oorlog en hulle getal is soos die sand van die zee. En hy het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, dis Jerusalem. En vier het van God uit die hemel neergedaal en hulle versling. En die duivel, wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, want die dier en die valse profeet is en hulle sal dag en nacht gepeinig word tot in alle eeuwigheid. Dit is dan die finale oordeel van die duivel, en sy gevalle engele, en alle mense wat dierom verlei is. Dan is daar die oordeel, die laaste oordeel, en ek het een groot wit troon geseen, en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezig die aarde en die jimmel weggevlug het. Daar is geen plek vir hulle gevind nie. Moet u mooi kyk, ek het die dode klein en groot, klein en groot, voor God sien staan. En die boeken is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe is geopen, En die dode is geoordeel na wat in die boeken geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegeef wat daarin was. En die dood en die doodreik het die dode gegeef wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doodreik is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was, in die boek van die lewe nie, is hy in die pool van vuur gewerp. Nou my liewe betekenis, dit is baie slechte nies. Dit is verskrikkelijk. Dit is aan jaan, dit is ontstelling, om te denk dat mense Een dag die eeuwigheid gaan instap, Sonder God, Vereewig verloore, In een plek wat die Bijbel noem die poel van vuur. Die Bijbel sê, en hulle sal dag en nacht gepijnig word tot in alle eeuwigheid. Nou weet jy my liewe boete en sy sê, al die jare wat ek theologie studeer het, het ek om so maaie mense te doen gekry met theoloog en alle die denken, wat kom tot die conclusie en sê, maar daar kan nie so'n plek soos die hel wees nie. Hoe kan God nou so wreet wees, dat hy mense gaan pijnig elke dag, dag en nacht, tot in alle eeuwigheid. Hoe gaan God dit oor sy hart kryp? Mense, dit is boos nou nie vir my en vir jou om te besluit, of vir enige ander mens, wat God moet wees nie. God het nie raadgever nie. Hy is almachtig, alwetend, God is liefde. Alles wat hy doen is recht, daar is nie iets wat hy doen wat verkeerd is nie. En as God in sy woord vir ons skryf, laat aanteken dat mense, wie se name nie in die boek van die lewe geskryf is nie, dat hulle in die poel van vuur gewerp word, dan is dit nie iets waarover ek en jy moet sit in top, oor wat is soort God het ons dan nou hier. God is wat hy is, en wat hy sê wie hy is, dis nie wat ons denk wie hy is en wat hy moet wees nie, ons kan ons nie die raadgever wees van God nie, maar al hierdie feite moet vir ons meer en meer actief maak om te dink in termen van die eeuwigheid wat wacht en dat een mens of in die koninkryk gaan wees of dat jy nou nie daar gaan wees nie. en dan moet die mens maar liever kyk wat Godse raadsplan behels soos in 1 Korinthies hoofdstuk 15. Laat ons liever Godse raad aanvaar, as wat ons argumenteer oor wie God is, en wat hy nou gaan doen, en wat hy nie gaan doen nie. Paulus kruif in 1 Korinthies 15 oor die opstanding. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Wat ek aan julle verkondig het, wat ook aan julle, ook deur julle aangeneem is, waarin jylle ook staan, waar die jylle jylle ook gered word, as jylle daar aan vasthou, op die weise waarop ek dit aan jylle verkondig het, of jylle moest vergeefs gegloed het. Dan praat hy nou oor die opstanding. in begin hy vir ons een uiteenzetting te gee oor wat die opstanding behels, en hoe dit gaan plaasvind, en dan maak hy hier die verklaring, in die 50ste vers, wat ek as een vertrekpunt hier so wil gebruik, as jy maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed, die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe, die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie, So vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Nou as ek en jy so na onszelf kyk, dan is ons met nou vlees en bloed. Daarom is daar binnen in ons ook een ander geboorte wat plaasgevind het. Boem behalwe die fysische geboorte, wat Jezus in Johannes 3 verduidelik aan Nicodemus, Is daar een natuurlijke geboorte, soos ek en jy geboore is, uit ons moederskoot, is daar ook een geestelijke geboorte, waar ons uit God geboore is. Dan het ons een geest mens binnen in ons. Soos een babiekie moet hy groei, en sterker word, en sterker word, en uiteindelik alles oorneem, die hele bestaan van ons moet door ons geest mens oorheers word. Want vlees en bloed, kan nie die koninkryk beërwe neem. Nou verduidelik Paulus verder in hier in 1 Korintiers 15 Hy sê maar iemand sal sê nou maar hoe word die dode opgewerk, opgewek en met hoedanige lichame kom hulle Dwaase mens wat jy saai word nie levendig as het nie gesterf het nie En wat jy saai, jy saai nie die lichaam wat sal word nie, maar een blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit een lichaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrel sy eie lichaam, omdat jy my skryf ons verskillende soorde saad, die een word nou koringaar en gars en ander is wat ook al, pompoene en so meer en so meer en so meer. Dat, dat lyk ons nou alles verskillend, verskillende lichame. Alle vlees is nie die selfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voels. Daar is hemelse lichame en aardse lichame, ons moet dit nou mooi verstaan. Ek en jy wil hemel toe gaan, jy moet n hemelse lichame hee. Daar is hemelse lichame en aardse lichame. Maar die eerlijkheid van die gemujinse is anders as die van die aardse. Anders is die eerlijkheid van die son, anders die eerlijkheid van die maan, anders die eerlijkheid van die sterre, die glans van die son, die maan en die sterre verskil. So is ook die opstanding van die dode. Daar wordt gesaai in vergankelijkheid. Daar wordt opgewek in onvergankelijkheid. Daar wordt gesaai in oneer Daar wordt opgewek in eerlijkheid. Daar wordt gesaai in swakheid daar word opgewek in kracht, een natuurlijke lichaam word gesaai, en sê, dis ek en jy, dis ons, soos die Heere vir ons vraag, hy sê, bring jou self, as die levende, heilige en aan God welgevallige offer, ons moet hierdie lichaam saai, in Godse diens, ons moet tot Godse beskikking wees, as ons nie hierdie groot waarheid gaan verstaan en snap nie, gaan ons groot skade leid, Een natuurlijke lichaam word gesaai en een geestelijke lichaam word opgewek. Daar is een natuurlijke lichaam en daar is een geestelijke lichaam. Dou dit? 1 Korintiers 15 vers 44 Daar is een natuurlijke lichaam en daar is een geestelijke lichaam. Soos dat ook geskrywe, die eerste mens Adam, het een levende siel geword, die laatste Adam, een levendmakende gees. Die geestelike evenwel nie eerste nie, maar die natuurlijke, daarna die geestelike, want daarna nou dit hoe ons gebore word. Eers as een fysische mens, dit is die eerste geboorte waarvan Jezus en Johannes 3 met Nicodemus gepraat het, natuurlijke geboorte, dit vind eerste plaats. Daarna ons wedergeboorte, wanneer dit geestelik is en ek uit God geboore is. Die eerste mens was uit die aarde arts, die tweede mens is die herre uit die jimmel. Soos die aardse mens was, so ook aardse mense, en soos die jimmelse mense, so ook jimmelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, soos ons die beeld van die jimmelse dra. En dan kom hy met sy verklaring om te sê, Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkrijk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikke, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel jylle a verborgenheid mee. Ons sal wel nie amal ontslaap nie, so hy Paulus het geweet, alle mense sal nie sterf nie. Bedoelende, sê maar Jezus kom vannacht, terwyl ek en jy nou slaap, dalk. dan het ons moest nou nie gesterf, voordat Jezus kom nie, dat is nog slewendig, ons sal wel nie allemaal ontslaap slaap nie, maar ons sal allemaal verander word, wanneer Jezus kom, en ek en jy sê nou moet sleip ons bed en slaap vannacht, dan gaan ons daar op ons bed, terwijl ons daar leg en ons verander word in een oogwink en een hemelse lichaam ontvang. By die laatste bassoin, want die bassoin sal weer klink en die dode sal onverganglik opgewek word en ons sal verander word. Dit is een transformatie, dit is een metamorfose wat ons gaan ondergaan want hier die verganklikheid en verganklikke moet met onverganklikheid beklee word en hier die sterflike met onsterflikheid ja, wonderlik wonderlik, wonderlik wonderlik om na uit te sien na die ewigheid saam met God in die jimmel met een onverganklikke lichaam Jy die wat ons nou het, die oomlik is bezig om achteruit te gaan. Elke dag is daar meer merke van achteruitgang. Maar ons dank die Heere vir die verandering, die transformatie, die metamorfose wat ons sal ondergaan. So ons wanneer Jezus kom, sy voet daar op die berg gaan raak, dat ons onberispelik sal wees, gees en sel en lichaam, en dis die werk wat God in ons doen, wat hy huidiglik bezig is om in ons te doen, as een mens jou net tot Godse beskikking stel, al hierdie dinge gebeur nie net automatisch nie, my boete, en sysie, so hy sal weet, Sommige mense gaan gereed wees, ander gaan nie gereed wees nie. En dit gaan oor ons wils besluite in ons levens. En sommige mense gaan nou mannet dood gewoon nie gereed wees nie. En het gaan deels oor hierdie, hierdie feit van natuurlijke mens ten oor geestelijke mens. Amal wat dier die geest van God gelei word, is kinders van God. Dit is die geestelike oorheersing, waar ek nie dier my fysische lichaam oorheers word nie. Dit is dood, terwyl die lewe in die geest is. Die Maranatha Sanger sing hier vir ons, Set my spirit free. Luister bykie daarna, luister na die woorde.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 hy my story gehoor van een bokwachter daar nie al bedink ek as ek die story nou recht het ek steun hy maar op my gehee wat elke dag nou die bokke daar laat weie tegen die berg hang. en hy het nog gewoond geraak aan die feit dat daar een passagierstrein specifieke tyd daar voorbij gereid en wanneer die berghang is daar een brug, wat so tussen die twee hangen van die berg, dan dit moeilik maak dat die trein nou daar kan rij. En wat hy nou gewoond was hieran, vir al die jare wat hy daar sy bokke daar opgepas het, het die enig hier die ontstellende ding gesien dat die spoor het het gebreek die brug en Dit zou dis gevaarlik gewees het indien hierdie trein wat hy elke dag gesien en daar rui, nou nie weet hy van nie, of dan nou die bestuurder van die trein. Daarom het die bokwachter nou maar gaan stop en gaan staan recht op die treinspoor waar die trein dan nou om so nader en daar gestaan en skreeuw. en sy hande in die licht gegooi en probeer om die aandag van die treinbestuurder, die lokomotief, die bestuurder, die drijver, hoe mens hom nou ook al noem, so te kry dat hy nou remme aanslaan. Maar die bokwachter het nie daar geslaag nie en hierdie trein het om te pletter gerui en hy is ook daar teen die berghange af en al die mense daarmee heen nou hoekom vertel ek dit nou vir jou ek wil net hê vir jou vir jou wees, van wat mense nie logies kan verstaan nie om een of ander rede ek weet nie hoekom nie hierdie bokwagter het mos nou nie mense veroordeel nie as hy vir hulle skreeu dat hulle moet stop hulle moenie hierdie pad vat nie dis mos 'n waarskuwing dit was dis mos liefde dis omgee Nou Paulus verduidelik hierdie begrip vir ons ook in Romeine van mense wat die waarheid van God onderdruk en dus op een pad is van, van vernietiging. Maar nou oordeel ons moest nou niemand wat dit doen, daarom sê hy in die tweede hoofdstuk, daarom is jy o mens wat oordeel wie jy ook mag wees sonder veronskuldiging, Want waarin jy een ander oordeel veroordeel jy jouself? Want jy wat oordeel doen, is hulle dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen. En meen jy o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en het self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug. Alveracht jy die rijkdom van sy goede tierenheid en sy verdraagsamheid en lachmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goede tierenheid van God jou tot bekering wil leid nie. Maar oor een komstig jou verhartheid en onbekeerlijke hart vergader jy vir jou toren as een skat in die dag van die toren en die openbaring van die rechtverdige oordeel van God wat elkeens sal vergeld na sy werke. Hoe kom Paulus dit nou vir ons sê? Is omdat daar mense is, wat die waarheid van God onderdruk. God openbaar om in alle mense, in die skipping, die hele ganse skipping, praat van die bestaan van God. Dit kan nie anders nie. Selfs die, slimste wetenskapelik is wat die aarde ondersoek en in die fysika en die wette van die fysika ondersoek oor hoe die deel al bestaan en terugkeer tot by die vier wette van die fysika wat ons na gekyk het in die boekvoorleesing uiteindelik bes, tot die besef kom maar dit kan nie anders wees as dat God vir al die dinge verantwoordelik is nie Dit kan nie uit niks uitwees nie, dit kan nie maar soma net ontstaan nie. Daarom is daar sommige gewetenskapelik wat dan besef God bestaan. Dis hy wat al die dinge in stand hou. Maar sommige gemense onderdruk daar die waarheid. Nou ons veroordeel niemand nie. God gaan het self eendag doen. Ons kan hier op die aarde mense veroordeel hy. Hulle veroordeel hy self eindelijk maar maar ons het een verantwoordelikheid om mense te waarski, en in ons waarski is ons nie bezig om mense te oordeel nie. Ons waarski mense, ons praat oor die waarheid, want as hulle nou nie weet nie, hoe sal hulle daar nou kan glo, soos Paulus dit in Romeine 10 aan ons verduidelik, hy sê hoe sal mense nou glo in hom van wie hulle nog nooit gehoor het nie. Dit ons verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid is om te getuig, om een impact te maak op mense. As hulle dit verwerp, verwerp, dan is dit maar so. Maar ons kan nie ophou, om met liefde en met barmhartigheid, hier die raadsplan van God, aan mense voort hou nie. Want as een mens sonder Jezus sterf, is jy verloore, absoluut, absoluut verloore, in die verdoemenis, tot in alle eeuwigheid, waar die mens dag en nacht geen ris het nie. He. Nou, hoe kan die mens iemand los, dat hulle self in daar die toestand een dag moet gaan bevind? Daarom het ons hier die program, en hoop ons dat ons elke liewe mens op aarde kan bereik dit is vir my so verskrikkelijk belangrik maar hoe sal ek dit nou recht krij dat mense inskakele by hierdie program anders as om maar net dit aan te kondig en te vraag as iemand hierby baat vind om een contactluis van jou net in kennis te stel van hierdie program en die inhoud daarvan en Godse woord doen self die werk, God werk binnen in die mens, dis so saad wat in jou gesaai word, en eendag skilik ontkiem die saad binnen in die mens, en daar kom daar die verandering wat mens nie kan bewerkstellig nie, maar net God, net sy woord kan het doen, Maar ons is mede arbeiders, omdat ons bekommerd is oor mense, omdat ons omgee. Hoe lang sal ons nou omgee vir mense? Dit sal ons nou tydloos wees. Elke dag gee ek om. Elke dag moet ek getuig. Elke dag moet ons waarskie. Dis kan nooit ophou nie. En daar die verandering, daar die nieuwe leven, daar die geestelike geboorte, so wonderlik om dit te aanskou, te sien daar het die ontwaking plaasgevind. gevind, soos iemand wat wakker geskruk het uit die diepe slaap en nou hier die wonderlijke dinge praat en jy hoef jy niks verder te doen eindelijk nie anders as om as die persoon maar vraag, vraag en uit antwoord maar daar die geestelike ontwaking is so krachtig En God gebruik dit En voed hier die mens elke dag met die brood van die lewe En daar die ontwikkeling sal jy sien is met rassus krede Dit gaan net van elke dag net sterker en sterker en sterker En die persoon wil al meer weet Ek ken dit, ek ken dit so goed ek, Wanneer ek dit sien weet ek dis wat hier gebeur het en dan is het so wonderlik, want dan is dit wat Jezus van praat, met die vrou van Samaria om te sê, as jy drink van die water wat ek jou gee, word het die fontein nie binnen in jou, dan het jy nie meer nodig om ergens water te skip nie, dan ontspring dit die baie van binnenkant af, ontspring dit, tot in die eeuwige leven, dit hou net nooit op nie, jy moet eindelijk maar net jou mond opmaak, die hele tyd moet jy maar net praat, alles is dan besig om plaas te vind maar ons moet ons moet praat ons moet dit is soos God wat moes aarde toekom hy moes gebore word, hy moes uit die maag Maria gebore word, hy moes as een klein babiekie aan sy moeders sy bors moes sy soog afhankelijk hy moes hy is soos die pottebakker Een pottebakker steek sy hande uit na die klei en maak sy hande vuil met klei. Maar dit is reg want hy is bezig om iets te vorm, net is dit met God. Soos wat hy hier om jou gestuur het na die pottebakker pottebakkers huis om te sê, ek gaan kyk, dis hoe ek werk. Ek buig af soos die abarmhartige Samaritaan, en ek omknie laat by jou, in jou omstandigheer en daar help ek jou. God is lief vir ons en hy gee om vir ons my werk ook dier ons, om my ander mense uit te kom, my dat te kan bereik, as ons ons self net tot beskikking stel. Wat een wonderlijke dag sal dit nie vir mense wees, wat eens dood was, wat in die duisternis was, en skielik, There is coming a day When no heartache shall come No more clouds in the sky No more tears Normal. Mm -hmm.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 The universe Dispain When Christ shall come With showers of acclimation And takes me home Oh, what joy shall fill My heart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 Als mens nou luister na die Hebraer daar in die vijfde en zesde hoofdstuk waar hy ons nou nooi om achter die voorhangsel in te gaan, dan sal jy al hoe meer begin saam sing, saam soos hierdie persoon, om te sê hoe groot is God, hoe wonderlik, hoe lief is hy nie vir ons nie hy die wonderlijke eeuwigheidswerk wat hy binnen in die mens doen, dit wat jy self nie kan doen nie, wat jy nooit kan doen nie, doen God uit liefde, barmhartigheid, sonder om jou te verwijt daarvoor, maar dan moet ons bereid wees, want hy doen dit nie tegen ons wil in nie, net soos wat ons hierdie tyd hier uitkoop, Niemand met een revolver die in die kop vir jy sê, nou moet jy luister nie, dit moet die mens maar self doen, maar ons moet ander mense ook op hierdie selwe manier uitnooi vir die wonder van God en dit wat hy doen. In die mens. Gratis. En dan nou my groet ek jou hier vanuit Airene, stad van Vrede in Pretoria, Zuid-Afrika. Mag jy jou wonderlijke nachtrus ervaar, mag die vrede van die Heere wat alle verstand te boven gaan met jou wees, mag hy voorsien aan al jou behoeftes, na die rijkdom van sy wonderlijke genade. Tot ek dan nou weer met jou gezels, TVS, daarom morgen is en die dag daarna en so meer. Shalom, vrede. Sometimes I cry